För 20 år sedan var Annikas mamma, Ulla Nilsson, också 35 år. Hon var frånskild och levde ensam med en dotter. Det var Annika. De hyrde en lägenhet på ett rum och kök utanför Lund. Ulla arbetade som sjuksköterska på ett sjukhus. Varje månad tjänade hon 13 000 kronor och hon sparade 200 kronor till en tv. En färg-tv kostade 1500 kronor då.